Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, dan menyibukkan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Kalau kita lihat betapa banyak orang yang kesibukannya dengan perkara dunia, dan betapa banyak orang yang terlaikan dari perkara akhirat dengan kesibukannya terhadap dunia. Dan di antara ibadah yang agung sebagaimana sering saya sampaikan adalah menuntut ilmu. Rasulullah s.a.w. telah menyebutkan bahawasanya, طلبul ilmi faridhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Oleh karenanya barang siapa yang menuntut ilmu, akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah s.a.w. juga menyebutkan bahawasanya, tanda-tanda kebaikan yang dikehendaki oleh Allah kepada seorang hamba, yaitu Allah membuat orang tersebut cinta dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihufiddin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan yufaqihufiddin maka Allah akan buat dia paham tentang perkara-perkara agama Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ya. kitab kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang Hukum-hukum beberapa hukum yang berkaitan dengan air Seperti bahwasannya Tidak ada bedanya antara Air yang sedikit maupun air yang banyak Baik air yang kurang dari dua kullah atau lebih dari dua kullah Jika terkena najis Maka air tersebut Dihukumi tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Baik warna, rasa maupun baunya. Adapun jika air terkena najis, baik air yang sedikit maupun air yang banyak, kurang dari dua kula atau lebih dari dua kula. Jika terkena najis kemudian telah merubah salah satu dari tiga sifatnya, warna, rasa dan baunya. Maka para ulama telah ijma' sepakat bahwasannya. Air tersebut telah menjadi air yang mutanajis Air yang tenajis Sehingga tidak bisa dipakai lagi untuk bertahara Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan bahas tentang masalah fikih yang lain Yang terutama berkaitan dengan Hukum air Al-Musta'mal Iaitu air yang telah dipakai untuk Bersuci Misalnya untuk Mandi janabah Atau digunakan untuk berwudu Apakah air tersebut Masih boleh digunakan lagi untuk bersuci oleh orang lain Atau sudah tidak boleh lagi Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas Atau menyebutkan Tiga hadis-hadis ya, Yang disebutkan oleh Al-Hafiz Nuhajir al Rahimahullah Dalam kitabnya Bulugul Maram ini Kemudian kita akan menyimpulkan Hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini Yang pertama ya, Tentang al-bauli fil filma'ir rakidi wal waliktisal fihi minal janabah Hukum tentang buang air di air yang diam yang tenang dan hukum mandi di air tersebut yaitu mandi janabah hadis yang ke-6 an abi hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum fil ma' aldaimi wa huwa junubun dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tenang dan dia dalam keadaan junub hadis ini sahih akhrajahu muslim diriwayatkan oleh alimah muslim dalam sahihnya Walil bukhari dalam sahih al bukhari lafalnya sebagai berikut la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaktasilu fihi Janganlah salah seorang dari kalian buang air di air yang tenang, yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi di situ. Dalam lafal muslim, wali muslimin minhu. Kemudian dia mandi dari air di situ. Wali Abi Dawud, dalam lafal yang diriwayatkan oleh Ali Imam Abu Dawud dalam sunannya, wala yaktasil fihi minal janabah. Dan janganlah dia mandi di air tersebut, yaitu mandi janabah, tidak diperbolehkan. Para hadirin rahmatil Allah subhanahu wa ta'ala Para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dan al imam muslim Dan juga dalam lafal-lafal yang lain Diriwayatkan dalam sebagian Kutubu sunnah seperti Dalam lafal Abu Daud Sehingga tidak diragukan lagi akan kesahihan hadis ini Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah Yang namanya adalah Abdurrahman Abdul Rahman bin Sakhar anhu. Abu Hurairah Beliau kunyahnya Abu Hurairah, karena sebagaimana diriwati oleh Imam Tirmidhi, karena beliau menyebutkan waktu beliau kecil, tak beliau mengembalakan kambing, beliau sering bermain dengan kucing betina kecil, sehingga dikenallah beliau dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat, yang merupakan contoh yang paling terkenal dalam semangat menuntut ilmu. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu meskipun hanya melazimi Nabi saw dalam beberapa tahun, akan tapi ilmu yang beliau peroleh sangatlah banyak. Sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah sangatlah banyak. sampai sampai para ulama sepakat bahwasanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis-hadis yang sahih yang beliau riwayatkan sangatlah banyak. Akan tapi Ikhwani fil Allah yang sebagian orang berusaha menolak hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Ya. Bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Dan ini kebiasaan mereka orang-orang yang benci para sahabat, terutama yang mereka serang adalah para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis seperti Abu Hurairah, seperti Aisyah radhiyallahu taalaanha, seperti Anas bin Malik, Minal Muktsirin itu termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis sahabat-sahabat ini kalau dikafirkan Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik maka sudah akan gugur ribuan hadis sehingga kalau sudah gugur ribuan hadis maka akan hilang banyak daripada agama ini sehingga mereka begitu semangat untuk mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu taala di antara syubat-syubat dan sebagian kaum muslimin ya terpengaruh dengan pemikiran mereka dan juga pemikiran orientalis mereka kaum ini, ya, kaum rawafidah, ya, yang mereka suka mengkafirkan para sahabat, bersepakat dengan kaum Orientalis dalam menjatuhkan Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Dan ada sebagian kaum Muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran seperti ini. Di antara syubhat yang mereka lontarkan, mereka mengatakan bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu ya, hanya Islam beberapa baru masuk Islam beberapa tahun, kok bisa dia meriwayatkan hadis begitu banyak lebih daripada Abu Bakar dan Umar? Dan Aisyah dan yang lainnya. Ini shubuhat kuno yang selalu mereka sebut-sebutkan. Bantahannya sangatlah mudah kita katakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu talanhu masuk Islam sudah lama, tidak sebagaimana yang mereka sangkakan. Bahkan beliau masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi SAW. Karena diantara awal-awal dakwah Nabi SAW ada seorang yang bernama Tufail bin Amr ad-Dausi yang merupakan satu kampung dengan Abu Hurairah yang masuk Islam. Maka terkala Tufail bin Amr ad-Dausi ini pulang ke kampungnya kabilah Daus. Maka dia pun berdakwah dan diantara yang masuk Islam terkala itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Jadi Abu Hurairah sudah masuk Islam sejak lama. Akan tapi beliau tidak sempat untuk atau tidak bisa mendatangi Nabi Sallallahu Sallam kecuali terkala perang Khaybar. Agak terlambat. Terkala perang Khaybar baru Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu bergabung dan melazimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan banyak hadis-hadis tentang bagaimana semangatnya beliau menutut ilmu sampai beliau menahan lapar, ya, gara-gara menutut ilmu. Sampai disebutkan beliau pingsan gara-gara kelaparan gara-gara menutut ilmu. Orang-orang ya, sibuk dengan berdagang beliau menutut ilmu melazimi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kenapa beliau adalah sahabat yang paling banyak menewaskan hadis, karena kondisi beliau memudahkan beliau untuk demikian Berbeda dengan para sahabat sahabat yang lain. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak diragukan bahwasanya kedua sahabat ini adalah dua orang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak semua hadis mereka riwayatkan karena mereka tersibukkan dengan ya, pemerintahan Abu Bakar sibuk dengan pemerintahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat timbul fitnah-fitnah di zaman Abu Bakar ya, kemudian timbul misalnya Musailamah al-Kadzdzab ya, dari Yamamah orang yang mengaku sebagai nabi sehingga terjadi pertempuran ada orang-orang yang kemudian ingkar membayar zakat ya Orang-orang Arab Badui ingkar membayar zakat. Terjadi pertempuran lagi sehingga Abu Bakar sibuk dengan stabilit mengembalikan stabilitas keamanan negara. Tatkala itu, sehingga beliau tidak sempat untuk menyampaikan banyak hadis. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Beliau sibuk dengan pemerintahan. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Demikian juga para sahabat yang, sahabat yang lain banyak yang keluar dari kota Madinah. Seperti ibnu Masud. Dia juga termasuk orang para sahabat senior. Pergi ke Kufah, pergi ke Irak. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Adapun Abu Hurairah, beliau tinggal di kota Madinah. Kemudian beliau meriwayatkan hadis duduk, mengajar hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian beliau tidak mencukupkan untuk mengambil hadis-hadis dari Nabi SAW. Bahkan beliau juga meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat-sahabat yang mendengar dari Nabi SAW. Oleh karenanya inilah yang menyebabkan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bukan sahabat yang paling banyak menghafal hadis. tidak. Banyak sahabat-sahabat yang menghapal hadis, yang sering melazimi Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam puluhan tahun seperti Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu, karena beliau duduk di Madinah di majlis kemudian mengajarkan hadis-hadis, sehingga banyaklah murid beliau yang meriwayatkan hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Dari sini, wahai filasani allahu ayyakum, ya, kalau ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu maka kita terima. Dia seorang sahabat yang telah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak lupa hafalannya dan ini merupakan salah satu manaqib kemuliaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Sallam bersabda: la yaktasil ahadukum filma iddaimah wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian ya, mandi di air yang tenang dalam keadaan junub. Hadis ini menjelaskan bahwasannya tidak boleh seorang sengaja mandi di air yang tenang dan dia dalam keadaan junub. Zahirnya bahwasanya yang dilarang hanyalah seorang dalam keadaan junub. Bagaimana kalau tidak dalam keadaan junub? Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau seandainya seorang dalam keadaan junub kemudian mandi di air tenang, maka ini sepakat ulama tidak diperbolehkan. Kemudian kenapa tidak diperbolehkan? Ada yang mengatakan bahwasanya Karena kalau air yang tenang, ya, terutama yang jumlahnya sedikit, tidak begitu banyak, kemudian seorang yang junub mandi di air tersebut, setelah itu dia bersuci sehingga terangkat junubnya, maka air tersebut berubah menjadi air mustahmal, tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci oleh orang lain. Oleh karenanya ini, ini diantara dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya air mustahmal. Air yang telah digunakan untuk bersuci tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci lagi. Tentunya kita tahu apa itu junub. Junub adalah kondisi seorang yang dikatakan junub jika dia telah berhubungan dengan istrinya. Ya, jika dia telah melakukan ya, hubungan dengan istrinya. Baik keluar air mani atau tidak keluar air mani. Sama saja. Jangan disangka bahwasanya namanya junub harus keluar air mani jika kemaluan lelaki sudah masuk ke dalam kemuan, kemaluan wanita meskipun tidak keluar air mani maka tetap hukumnya orang tersebut telah junub yaitu para ulama menyebutkan jika kepala bagian kemaluan lelaki sudah tenggelam dalam kemulan, kemaluan wanita maka itu hukumnya junub selama kepala kemaluan lelaki belum masuk dalam kemaluan wanita maka itu belum junub itu belum junub tapi kalau sudah masuk ke kepala hasyafah itu kepala Zakar seorang lelaki kemudian masuk dalam kemulan wanita maka dia telah junub meskipun belum keluar air mani. Rasulullah SAW bersabda, idal takal khitanani fakatwa jabal guslu. Jika telah bertemu dua khitan lelaki dan wanita maka telah wajib untuk mandi junub. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW, idal jalsa rojulu biina shuabiha al arba, thuma jahadhha fakatwa jabal guslu wa ilm yunzil. Kata Nabi SAW, jika salah seorang lelaki, yaitu seorang suami, duduk di antara empat cabang istrinya, itu di antara dua tangannya, di di antara dua pahanya. Kemudian dia melakukan penetrasi melakukan hubungan. Fakat wajib hal guslu, maka telah wajib untuk mandi junub. Wa illam yunzil, meskipun belum keluar air, air mani. Kerana sebagian orang tidak paham. Mereka menyangka, namanya junub kalau sudah keluar air mani saja. Ini hukum lama, sudah mansuh. Dulu memang Nabi SAW pernah bersabda, Innamal ma'u minal ma. Sungguhnya hanya diwajibkan mandi junub kalau keluar air mani. Tetapi hukum ini telah mansuh, dimansuhkan dengan hadis-hadis Nabi yang baru. Yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang telah berhubungan dengan istrinya. Melakukan penetrasi. Di mana kepala bagian kemaluan lelaki telah masuk dalam kemaluan wanita. Maka telah wajib mandi junub meskipun tidak mengeluarkan air mani. Di antara hal yang menyebabkan junub pula misalnya. Mimpi basah kalau istilah kita. Mimpi basah meskipun tidak terjadi hubungan tapi mimpi basah. Ya maka seorang telah wajib untuk mandi junub karena kondisinya telah dalam keadaan junub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang junub mandi di air yang tenang. Dalam lafal al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laa yabulanna ahadukum filma ma'idda'im alladzi laa yajri." Ya janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang diam dan tidak mengalir. "Fuma yakhthasilu fihi" Kemudian dia mandi. Janganlah kalian buang air kecil, ya kencing di air yang diam, yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi dari air tersebut. Ya. Ini dalil bahwasannya. Jika air tersebut mengalir, maka tidak jadi masalah. Seperti seorang buang air di di sungai misalnya, ya. seorang buang air di laut misalnya, tidak jadi masalah. Ya, atau semacam kolam kecil, tetapi ada air yang mengalir, ada pergantian air. Seperti misalnya kolam berenang. Kita tahu kolam berenang, terkadang seorang berenang dalam kolam berenang, kemudian dia tidak tahan, maka dia buang air kecil dalam kolam berenang tersebut selama ada perputaran air, ada air yang datang dan pergi, maka ini tidak jadi masalah keluar dari larangan hadis ini. Hadis ini hanya melarang air yang diam yang tidak mengalir, tidak boleh seorang buang air kecil di situ. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sumbayak tasidufihi." Kemudian setelah dia buang air, dia mandi di situ. Di sini di kalangan para ulama ahli hadis ada Tiga riwayat tentang masalah sabda Nabi thumma yaqtasilu kemudian dia mandi di situ. Ini hanya yang pahamnya orang-orang yang, yang bisa berbahasa Arab ya. Yaqtasilu di sini dalam lafal hadis ini diriwayatkan yaqtasilu dengan doma, marfu. Diriwayatkan yaqtasila dengan mansub dan diriwayatkan yaqtasil dengan majuzum dengan sukun. Dalam bahasa Arab ini berbeda-beda maknanya. Oleh karenanya bahasa Arab merupakan bahasa yang luar biasa, ya, yang hanya dimiliki oleh orang Islam di antara keistimewaan orang Islam yaitu bahasanya ada i'rabnya. I'rab itu adalah perubahan-perubahan harokat di akhir dari suatu kata, yang jika ada perubahan harokat tersebut akan merubah makna. Ya. Zaidun lain maknanya dengan Zaidan, lain maknanya dengan Zaidin. Ahmadu lain dengan Ahmadah ya, berbeda, tidak sama. Ya kalau kita, ya kita bilang Agus yang mau Agus mu tidak ada perubahan tetap aja si Agus si Payjo ya Payjo tetap aja Payjo. Apakah dia sebagai subjek atau objek tetap aja namanya Payjo. Tetapi kalau Zaid berbeda. Kalau dia sebagai subjek dia Zaidun. Kalau dia sebagai objek dia Zaidan. Ini indahnya bahasa Arab. Oleh karenanya perubahan harokat itu bisa merubah makna. Karenanya para ulama menyebutkan jika seorang kemudian dalam baca Al Quran Ya, tatkala dia jadi imam, dia baca surat dalam Al-Quran, kemudian dia merubah harokatnya. Yang harokat tersebut melazimkan perubahan makna. Jika dia sengaja, maka solatnya batal. Ya, karena bisa jadi subjek, bisa jadi objek bahaya. Ya. Ya. Inna ma'ayyashallahu min ibadihi al-ulama'u. Ya. Bisa orang bisa rubah. Sungguhnya yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama' al-ulama'u. Dia domba sebagai subjek yang takut kepada Allah adalah ulama'. Ada sebagian orang yang baca. Inna ma ya shallallahu min ibadil ulamaa. Semuanya yang takut kepada ulama adalah Allah subhanahu wa taala. Ini bahaya seperti ini. Ini bisa merubah, membatalkan solat. Ya, terlebih lagi kalau ini hanya merubah harokat. Bagaimana kalau merubah huruf? Ini jadi lebih bahaya lagi, membatalkan. Tapi kebanyakan orang-orang, misalnya di tanah air kita, banyak orang tidak paham bahasa Arab, sehingga mereka tidak mengerti kalau mereka telah merubah, ya, tel telah merubah. La falafala al-Quran. Yang jadi masalah mereka pede jadi imam. Ya mungkin enggak ada yang lebih bisa. Enggak ada yang lebih bisa. Mereka maju akhirnya salah ya. Sempat saya pernah sholat di... Waktu pas liburan di tanah air. Ya. Wa ammasaila falatanhar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang yang minta-minta. Falatanhar. Jangan kau bentak. Jangan kau hardik. Sebagian orang baca saking fasihnya. Ha dibaca ha. Wa amma ammasaila falatanhar. Yang artinya... adapun orang yang minta-minta. Jangan kau sembelih. Ini, Ini kok ngeri sekali orang yang orang yang kalau orang Arab yang tahu bahasa Arab dia akan ketawa dengan orang yang baca seperti ini. tapi kita tahu kebanyakan kita tidak tidak paham oleh karena perhatikan hadis ini ini sebenarnya uh, hanya bisa disampaikan kepada orang yang mengerti bahasa Arab tapi tidak masalah saya sampaikan ya yaktasilu wa yaktasila wa yaktasil apa bedanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tenang dan tidak mengalir Suma yaktasilu fihi dalam riwayat thumma yaqtasil fihi dalam riwayat thumma yaqtasil fihi bedanya apa maknanya semua berbeda adapun jika maknanya thumma yaqtasil dengan majzum dengan sukun itu berarti dia ma'tuf kepada la nahiyah la yabulanna karena yabulanna di sini i'rabnya majzum cuma dia mabni alal fathah karena dia bersambung dengan nun taukid kalau kita artikan dalam bahasa indonesia artinya Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing di air yang diam dan tidak mengalir dan jangan pula sekali-sekali seorang dari kalian mandi di air tersebut. Ada riwayat tsumma la yaktasila. Tsumma yaktasila, tsumma Apa bedanya yaktasila kalau yaktasila? Di situ kata para ulama, ya kenapa dia mansub karena ada an di situ? An masdariyah. Yang sumaan ini diartikan oleh para ulama seperti waul al Yang kalau kita artikan dalam bahasa Arab artinya, janganlah salah seorang kalian buang air di air yang tenang dan tidak mengalir sambil ya, mandi di situ. Ini tidak boleh. Jadi ada kalimat apa? Maknanya apa? Sambil. Karena kalau kita ambil hanya riwayat ini, berarti kalau tidak sambil tidak mengapa? Dalam riwayat yang lain, sumayaktasilufihi. Kemudian dia ya semua yakti dengan dhamma dengan marfu kata para ulama artinya ya janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang diam dan tidak mengalir kemudian setelah itu dia mandi di situ karena ini tidak sesuai dengan logika dan tidak sesuai dengan nalar akal sehat bagaimana setelah dia buang air kecil kemudian dia mandi di situ ini tidak tidak logis bagi orang-orang yang berakal dan ini sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam لا يجلد أحدكم امرأته جلده أمه ثم يجامعها في آخر اليوم. Hadis riwayat al Imam al Bukhari kata Nabi saw. Janganlah salah seorang dari kalian wahai para suami memukul istrinya sebagaimana dia memukul budaknya kemudian di, di akhir siang, ya di sore hari kemudian dia berjima dengan istrinya tersebut. Ini gimana? Habis dipukul kemudian dia dia berjima. Ini tidak dilakukan oleh seorang yang yang berakal sehat. Ya. Indah. Sedikit perbezaan. Tentang perubahan ikhrab dan kata para ulama Seluruh maknanya diharamkan Baik, kencing dulu Baru kemudian mandi Baik, kencing dalam keadaan apa? Mandi, sambil mandi kemudian buang air Air kecil ya. Sambil menyelam sambil buang Buang air kecil, ya. bukan sambil menyelam minum air Sambil menyelam kemudian buang air kecil Ini semuanya hukumnya hukumnya haram Dalam riwayat Abu Daud Walayaktasilu fihi minal janabah dan janganlah dia mandi di situ karena karena junub. Tafahimillah azza wajallaahu ya kum. Para ulama banyak bahas tentang hadis ini, banyak istimbat-istimbat hukum yang mereka ambil dari hadis ini. Sebagai ulama juga punya sikap tersendiri dalam menghadapi hadis ini, seperti kaum lohiriyah. Jadi kita tahu di antara madhab-madhab yang terkenal ada mazhab Imam Abu Hanifa, dia adalah mazhab yang pertama mazhab yang paling tua, kemudian mazhab Al-Imam Malik, setelah Imam Abu Hanifa, kemudian mazhabnya muridnya Imam Malik, yaitu Al-Imam Syafi'i. kemudian setelah Al imam Syafi'i ada mazhabnya Al-Imam Ahmad, inilah empat mazhab yang sangat terkenal dan tersebar di di dunia ini ada di sana mazhab-mazhab yang terkenal juga akan tapi hilang dari peredaran di atas muka bumi, seperti mazhab Al-Auza'i, mazhab ya Abu Thawr, kemudian mazhab ini mazhab-mazhab yang dahulunya mereka punya murid. Sempat ada mazhab mereka. Dan mereka sebanding dengan, setingkat dengan para ulama alamak. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafiq akan tetapi. Mereka pun murid-murid mereka tidak melanjutkan ajaran mereka. Sehingga tidak ada penerusnya hingga sekarang. Ya, di antara mazhab yang masih terjaga sampai sekarang adalah mazhab Zahiriya. Karena di antara ulama Zahiriya adalah Imam Ibn Hazm Rahimahullah. Yang menulis banyak kitab. Di antara kitabnya Al-Muhalla yang kitab ini sampai sekarang masih ada ya. Yang kitab ini masih ada dan dia membahas empat mazhab, dan dia membantah mazhab-mazhab yang lain dan dia menguatkan mazhab zahiria di antaranya mazhab yang dibawa oleh Daud Az-Zahiri. Namun dalam mazhab zahir ini terkadang ada pendapat-pendapat yang aneh yang kita dapatkan. Seperti dalam masalah ini, masalah Rasulullah melarang seorang kencing di air yang tenang dan tidak mengalir dinukilkan dari daud al zahiri atau sebagian orang-orang dari madzhab zahiri mereka mengatakan ya berarti kalau buang air besar tidak mengapa karena rasulullah saw Zahirnya hanya mengatakan apa air kecil jadi rasulullah saw innama zakar atau bauul walam yadkur atau gawud rasulullah hanya menyebutkan tentang buang air kecil dan tidak menyebutkan tentang buang air besar Zahir hadis tentang buang air kecil. Kalau gitu buang air besar, tidak tidak mengapa. Ini adalah pendapat yang yang jelas-jelas menyelesaikan akal sehat. Ya. Kalau air kecil aja tidak boleh, apalagi air? Air besar. Jelas lebih tidak boleh. Dan ini di, sampai didukung oleh Ibn Hazm rahimahullah. Dan zahirnya perkataan Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Dia mengatakan, Kalau arada alaihi salam an yanha an dhalika goyral ba'il lama sakata an dhalik kata Al-Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla Kalau seandainya Nabi SAW ingin melarang Selain orang yang sedang buang air kecil Misalnya yang buang air besar dan yang lainnya Maka Rasulullah tidak akan diam ya, Tidak akan lupa dan Rasulullah mampu untuk menyampaikan Artinya tatkala Rasulullah SAW tidak melarang Kecuali hanya orang yang sedang kencing Berarti selain yang kencing diperbolehkan Sehingga mereka katakan bahwasannya Yang buang air besar boleh Kemudian mandi di situ Ini Sampai-sampai gara-gara fatwa seperti ini Sebagian ulama' dari madhab maliki dan juga dari madhab syafi'i Mengingkari pendapat-pendapat ulama' zahiriya Seperti Ibn Battal Al-Maliki dalam kitabnya Syarah Sahil Bukhari Mereka mengatakan, dia mengatakan zahiriya Layisu fuqaha' Walayisu ulama' Mereka zahiriya bukanlah orang yang faqih Dan juga bukan ulama' Kenapa? Karena ya, mereka mengatakan bahawasanya Bagaimana ini? Yang buang air kecil, tidak boleh tapi buang air besar? Boleh Inilah terjadi khilaf antara para ulama' Demikian juga ulama-ulama yang lain. Oleh kerana sebagian ulama seperti Al-Imam Nawi dan juga yang lainnya, nyatakan terkadang mereka mengatakan khilaf zahiriya tidak dianggap. Jadi tidak semua permasalahan khilaf kita anggap khilaf. Sampai ulama besar seperti madhab zahiriya, madhab ini madhab terkenal, sampai tidak dianggap oleh sebagian madhab. Karena ada pendapat-pendapatnya yang, yang aneh. Oleh kerana terkala kita berbicara tentang masalah fikih, jangan sedikit-sedikit mengatakan, Ah, ini khilaf. Seorang yang mengatakan ini khilaf dia harus ngerti tentang masalah khilaf. Benarkah ada khilaf dalam masalah ini atau khilaf-khilaf yang dikhilaf-hilafkan yang diada-adakan yang sebelumnya tidak khilaf. Karena dia terkadang mengucapkan demikian untuk membolehkan dia melakukan pendapat mana saja ini tidak diperbolehkan. Seorang harus paham mana yang khilaf yang kita boleh toleransi dan mana khilaf yang tidak boleh toleransi. Wa laisa kullu khilafin jaa'a mu'tabaran. Tidak semua khilaf yang datang kita anggap. Kecuali khilaf yang apa? Lahu hadhun minan nazar. Yang ada dalilnya, baru kita kita anggap. Contohnya lagi, pendapat sebagian ulama zahiriya yang menyatakan, Rasulullah SAW melarang untuk kencing di di kolam tersebut, di air yang tenang dan tidak mengalir. Kalau seandainya ada seorang kencing di tempayan, setelah dia selesai di kencing tempayan, kemudian dia tumpahkan ya ini juga tidak mengapa. Karena yang dilarang apa adalah kencing? Kencing langsung. Ini tidak ada bedanya, tidak ada bedanya, sama saja. Ini sehingga para ulama terkadang mengkritiki ulama zahid. ini merupakan kesalahan mereka dan masih banyak kebaikan mereka. Di antara juga dia mengatakan demikian pula, demikian pula kalau seorang buang air kecil tidak di kolam tapi di pinggir kolam, ini tidak mengapa. Meskipun setelah itu airnya mengalir masuk dalam kolam, ini tidak jadi masalah. Yang penting dia tidak kencing dalam air kolam. Ini adalah kejumudan, ya, jumud, terlalu kaku menghadapi. Ya, Dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam dalil-dalil dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tatkala melihat dalil hendaknya melihat mana ilahnya, mana sebabnya, ya. sehingga dengan tatkala dia paham sebab tersebut dia paham tentang uh, sebab larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahasanya hadis ini dalil. Jika seorang ya, telah menggunakan air untuk bersuci, Maka air tersebut dinamakan dengan air musta'amal Air bekas pakai Air musta'amal artinya air bekas pakai Yang tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci oleh yang lainnya Apa dalilnya? Di antaranya hadis ini Kenapa Rasulullah SAW melarang seorang yang junub mandi di kolam? Kenapa? Karena air kolam tersebut akan menganggap junub orang ini Dan sudah itu tidak boleh ada orang junub lain lagi yang mandi di situ Karena air tersebut sudah bekas terpakai kalau bukan karena hal ini, Rasulullah tidak akan melarang. Jadi mereka mengatakan, Rasulullah melarang seorang mandi di air yang tenang, karena khawatir air tersebut, jadi air musta'amal, sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain lagi untuk melakukan persucian. Baik berwudu ataupun mandi junub. Namun ini, saya katakan dalam masalah ini, ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana hukum seorang yang mandi, bagaimana hukum air dari orang yang mandi dalam Air yang tidak mengalir Air yang junub yang mandi dalam air yang tidak mengalir Bagaimana hukum air tersebut Ada tiga pendapat di kalangan para ulama Pendapat pertama Ada yang mengatakan bahwa air tersebut menjadi air najis Dan ini ya Dirawatkan dari Abu Yusuf Ya'qub, sahabatnya Abu Hanifah Dia mengatakan air tersebut menjadi air yang, yang najis Dan ini adalah ishqal Ada masalah yang aneh yang kita lihat dari pendapat ini Kenapa? Apa yang menyebabkan air tersebut najis Ya Apakah mani najis dan orang tersebut ya? Kalaupun mani najis maka sangat sedikit mani tersebut yang tersisa dalam tubuh, tubuh orang tadi dan yang pendapat yang kuat mani tidak najis. Orang yang berjunub, itu pun tidak najis, oleh karenanya dalam hadis atkalah Abu Hurairah radhiyallahu taala junub kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala malu ketemu Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fan tu minhu kata Abu Hurairah saya pun diam-diam kabur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian saya mandi kemudian saya balik menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aina kunta ya abu hurairah dari mana kau tadi abu hurairah kata abu hurairah Ini kuntu junuban saya tadi junub fastah ya ayyuhan ujalisaka saya malu untuk duduk sama engkau kata Rasulullah salam, subhanallah innal mu'min layanjus yanjus karena sallallahu Maha suci Allah seorang mu'min tidak najis Artinya seorang mu'min meskipun dalam keadaan junub, dia tidak apa? Tidak najis. Bagaimana dia tidak najis kemudian setelah mandi di air, airnya dinajis? Ini jadi masalah. Kerana pendapat dari Abu Yusuf Yaakub ini sulit untuk diterima. Kecuali kalau maksud beliau adalah ternajisi karena air kencing tadi. Mungkin kalau itu. Tapi kalau hanya sekedar mandi junub, kemudian merubah air tadi menjadi najis, maka ini tidak bisa diterima. Karena seorang muslim yang junub pun tidak, tidak najis. Dia boleh melakukan aktivitas, dia boleh berdagang, dia boleh... Dia ya, jual beli dia boleh berjabat tangan dengan saudara saudaranya hanya saja dia tidak boleh baca Quran dan tidak boleh solat itu saja yang lainnya silakan dia beraktivitas pendapat yang kedua ikhwani filah zaniyallohu ya kum dan ini pendapat dari seperti madhab syafi'iyah masyhur dari madhab uh, syafi'iyah bahwasanya air yang sudah digunakan untuk bersuci Maka tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci untuk kedua kalinya, yang dikenal dengan air musta'mal. Ini ni khilaf yang kuat diantara para ulama. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis ini. Bahasanya Rasulullah SAW ya, melarang seorang mandi junub dalam suatu air yang tenang. Kenapa? Kata mereka, karena kalau dia mandi junub air tersebut akan berubah menjadi suci, namun tidak mensucikan. Air tersebut tidak najis. Karena mereka membagi air menjadi tiga. Yang pertama, air yang suci mensucikan. Yang kedua, air suci namun tidak mensucikan. Dan yang ketiga, air yang najis. Kata mereka, kalau ada orang sudah menggunakan air untuk berwudu, atau untuk mandi junub, untuk bertoharah, air tersebut berubah dari suci mensucikan menjadi suci saja, namun tidak mensucikan. Di antaranya hadis ini kata mereka, Rasulullah SAW melarang seorang mandi mandi junub, di air yang tenang karena khawatir air tadi Bisa tidak mensucikan Meskipun suci dan tidak najis Tapi tidak bisa mensucikan Tidak bisa digunakan lagi untuk toharaf Ini pendapat yang kuat dan memiliki dalil Di antara dalil mereka Mereka mengatakan bahwasanya Kita tahu seorang yang melempar jamarat Tadkalah hajian Dia melempar jamarat Allahu Akbar Kata mereka batu itu Tidak boleh digunakan lagi untuk kedua kalinya Kalau sudah melempar jamarat Allahu Akbar Maka jangan kita ambil batu lagi untuk melempar lagi sudah digunakan untuk dilemparkan. Ini namanya batu musta'mal. Batu sudah dipakai, tidak bisa digunakan lagi. Di antara dalil mereka nanti akan saya sampaikan juga. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah itu hadis, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaktasilal mar'atu bifadli rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dengan bekas seorang lelaki. Dan melarang seorang lelaki mandi dengan bekas air seorang seorang wanita. Ini diantara dalil yang mereka gunakan. Bahasanya air bekas bersuci tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Namun, ikhwanil filahsaniyyallahu ya kum, ya, ini perlu kita bahas karena ada dalil-dalil yang tegas dan jelas menyebutkan bahasanya air yang sudah digunakan untuk bersuci masih boleh digunakan untuk ber, bersuci lagi. Dan kita tadi telah sepakat di antara kita bahwasannya pendapatnya Abu Yusuf, ya aku bahwasanya air yang sudah digunakan berubah menjadi najis. Inilah pendapat yang keliru dan tidak benar, karena menyelisi terlalu banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya seperti dalam satu hadis disebutkan, ketika perang Hudaibiyah atau apa namanya, bukan perang Hudaibiyah, ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah Sallam gagal untuk melaksanakan umroh. Sehingga kemudian terjadi perjanjian damai dengan orang musyrikin. Mereka melarang Nabi untuk umrah tahun ini, tapi dibolehkan tahun depan yang dikenal dengan umrohul kodo. Rasulullah mengkodo umrahnya yang gagal dilaksanakan tatkala Hudaybiyah. Tatkala itu disebut dalam riwayat tidak tawadzah kaadu yaktatiluna ala wudhuhi. Tatkala Nabi saw. selesai berwudhu, maka para sahabat berebut-rebutan mengambil sisa wudhu Nabi saw. Tidak mungkin kalau sisa wudhu Nabi kemudian menjadi jadi najis. Kemudian juga hadis yang akan kita sebutkan nanti hadis belakang Rasulullah Sallam, ya, ternyata Rasulullah Sallam berwudhu dengan sisa airnya maimunah, maimunah mandi, kemudian sisa airnya digunakan oleh Nabi Sallam untuk berwudhu. Ini menunjukkan air yang bekas dipakai untuk bersuci boleh digunakan untuk bersuci lagi. Untuk lebih jelasnya Ikhwanul Fila Zanimillahu Yaakum supaya agar kita tergambarkan seluruh dalil saya akan lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya kemudian di akhir pengajian akan kita simpulkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Hafiz Ibn Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya Bulugul Maram yaitu tentang nahyur rojul wal marati an yaktasila ahadu ma bi fadil akhor tentang larangan seorang lelaki mandi dengan bekas air mandi seorang wanita. Demikian juga seorang wanita larang, dilarang untuk menggunakan air yang merupakan bekas mandinya, sisanya. Sisa bekas mandinya atau sisa air mandinya, lelaki. Anrajulin, kata Al-Habib Hajar rahimahullahu ta'ala, Anrajulin sahiban Nabiya s.a.w.a. Dari seorang yang bersahabat dengan Nabi s.a.w. Beliau berkata, Naha Rasulullah s.a.w. an taktasilal mar'atu bifadlil rajul. Rasulullah s.a.w. melarang seorang wanita mandi dengan bekas atau sisa air mandi seorang lelaki. Awil rajulu bifadlil mar'ati atau Rasulullah s.a.w. melarang seorang lelaki mandi dengan bekas air mandinya seorang wanita. Wal yakhtarifa jami'an. Kata Nabi s.a.w. hendaknya mereka ambil barang-barang sehingga tidak ada sisa di antaranya. Tapi ambil barang-barang. Kata Al-Hafid ibn Hajar al-Syafi'i salah orang yang besar di madhab Syafi'i Akhrajahu Abu Dawud Wan nasai Wa isnaduhu sahih Kata Ibn Hajar Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya Dan nasai dalam sunannya Dan istadnya sahih Ternyata para ulama Berselisih tentang kesohean hadis ini ya. Sebagai ulama Melemahkan hadis Hadis ini Di antara yang Melemahkan hadis ini Yaitu Al-Haf Yaitu Ibn Hajar, al, uh, Ibn Hazzam al Andalusi, dia melamahkan hadis ini. Dia mengatakan bahawasanya dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah. Karena hadis ini diriwayatkan dari sanad, yaitu dari Zuhair, Andaud, Anhumat al himyari dari Zuhair, Daud dan Humat al Hamyari, An rojulan Sahib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Zuhair kemudian dari Daud. Dari Homet Al-Himyari Dari sahabat Nabi SAW Kata Ibn Hazm Bawasnya Daud di sini ya, Adalah Daud bin Yazid Al-Audi Kata dia Ibn Hazm Daud bin Yazid Al-Audi Adapun perawi yang namanya Daud bin Yazid Al-Audi Karena disebutkan Daud Al-Audi Sekarang Daud Al-Audi ini banyak Lebih dari satu Daud yang mana? Kita tahu namanya Kita tahu fahamnya Kita tahu Uh, apanya famnya al-Audi dan nah, namanya Daud sekarang tapi Daud yang mana ada Daud, Daud bin fulan Daud bin fulan Daud bin Allan Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah dan juga dia adalah seorang ahli hadith dia menyangka bahwasanya Daud di sini adalah Daud bin Yazid al-Audi akan tapi yang benar ya, Daud di sini bukanlah Daud bin Yazid al-Audi tetapi Daud Ibn Abdullah al-Audi dan beliau rawi yang fiqah Sehingga dari sini, pendapat Ibn Hazm terbantahkan yang melemahkan hadis ini. Hadis ini, hadis yang sahih. Bahkan sebagian ulama, yang disebutkan ya, seperti uh, Al-Humaydi. Dia menulis surat kepada Ibn Hazm. Untuk menjelaskan bahwasannya hadis ini, hadis yang sahih Dan kamu telah salah menyangka bahwasannya Daud. Perawi dalam hadis ini adalah Daud bin Yazid. Yang benar adalah Daud bin Abdullah al-Audi. Ya. Dikirimlah surat tersebut kepada Ibn Hazm. Di antaranya ada yang mengatakan hadis ini lemah. Kenapa? Karena... Hadis ini Mursal, sahabat tidak disebutkan namanya. Anrojulin an Sahib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki yang bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat ini? Tidak disebutkan. Oleh karenanya sanatnya terputuskan. Tidak diketahui siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Mubham. tidak diketahui namanya. Namun pendapat yang benar dalam masalah ini, seluruh sahabat udul, seluruh sahabat siqah, mereka sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa fikoh? Karena mereka telah difikohkan, direkomendasi oleh Allah Subhanahuwataala dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahuwataala, Kuntum khaira ummatin uchrizatil nas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah bagi manusia. Ya. Dan terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan para para sahabat. Oleh karenanya hadis ini hadis yang sahih meskipun nama sahabat di sini tidak diketahui. Hadis ini mengisyaratkan bahawasanya. ada larangan seorang lelaki tidak boleh mandi dari bekas seorang wanita. Misalnya kita di rumah kita punya bak, bak kecil, diisi air. Kemudian istri kita mandi sendirian. Setelah itu istri kita keluar kita mandi tidak boleh di sini. Kenapa? Karena kita mandi dengan bekas sisa air dari apa? Istri kita. Maksud fadhil di sini bukanlah air bekas mandi tertumpah ditampung bukan. Fald di sini sisa air, jadi dia ngambil air tapi dipakai masih ada sisa airnya. Ini tidak boleh digunakan dalam hadis ini. Sebaliknya kalau kita mandi seorang suami mandi kemudian ada sisa airnya istri kita nggak boleh pakai, ini masalah. Ya. Tapi hadisnya demikian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waliak tari fajami, sama-sama mandinya. Makanya mandinya sama-sama. <laughs> di antara sunnah Nabi adalah mandi bersama-sama antara seorang suami dengan dengan istri. Dan ini sunnah yang sering ditinggalkan oleh kita-kita kita para suami. Kebanyakan kita mandi sendiri-sendiri. Ya, padahal Rasulullah SAW diriwayatkan. ya Beliau mandi dengan istri-istri beliau. Dengan Aisyah, dengan Maimunah. Dengan Ummu Salama. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. Agar kita tergambarkan seluruh dalil-dalil. Kemudian baru kita sampaikan tentang kesimpulan. Hadis yang ketiga. Hadis yang maknanya berlawanan dengan hadis yang sekarang kita baca. Yang tadi melarang, sekarang membolehkan. Jawab tisalirah Juli b. Fadl Marah tentang bolehnya seorang lelaki mandi dengan sisa air seorang wanita. Hadisnya An ibni Abbas radhiyullohulainhu ma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu b. Fadli Maymuna takahrajah Muslim. Dari sahabat ibnu Abbas radhiyullohulainhu ma, bahasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa airnya maimunah. Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maimunah ini khalahnya. Ibnu Abbas, bibinya Ibnu Abbas Ibnu Abbas kita tahu Seorang sahabat yang mulia Dari Alul Bayt ya. Yang Rasulullah SAW pernah berdoa Allahumma fakihuh fid din Wa'allimhu ta'wil Ya Allah buatlah Ibnu Abbas sebagai seorang yang fakih Dan ajarkanlah ta'wil ilmu tafsir Kepadanya Oleh karenanya Ibnu Abbas dikenal dengan ahl, Seorang mufassirnya para sahabat Dan sampai sekarang perkataan, Beliau punya murid-murid yang banyak Di antaranya Mujahid, Bin Jabar Kemudian terlalu banyak perkataan-perkataan beliau yang diriwayatkan oleh ahlu tafsir seperti Ibnu Jarir atau Bari dan yang lainnya yang menjelaskan tentang tafsiran-tafsiran ayat-ayat Al Quran. Karena Ibnu Abbas termasuk sahabat yang sering menafsirkan Al Quran dan dia termasuk sahabat muda sehingga dipanjangkan umurnya dan banyak memiliki murid-murid sehingga ilmu beliau sampai sekarang masih ter tertulis dan tertaduin masih terkumpulkan dalam buku-buku tafsir di antaranya karena Allah Rasulullah telah mendoakan dia untuk paham tentang tafsir. Adapun Maimuna adalah bibinya Ibnu Abbas. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimuna? Maimuna adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimuna adalah istri yang terakhir yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya tatkala umratul qadha yang tadi saya isyaratkan. Kenapa dikatakan umrah qadha? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perjanjian Hudaibiyah Rasulullah sallam rindu untuk ke Mekah maka keluarlah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekitar 1300 orang sahabat atau 1400 orang sahabat dari Mekah menuju Madinah dengan bawa peralatan perang ingin umrah artinya kalau ada yang menghadang bisa jadi terjadi peperangan tatkala itu Khalid bin Walid ingin menghadang nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid masih kafir tatkala itu ya sekitar pada tahun 7 Hijriah Khalid bin Walid dengan pasukan berkuda ingin menghadang nabi sallallahu alaihi wasallam ya di daerah tertentu ingin menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi Allah memalingkan mereka sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke tempat lain yang disebut dengan Hudaybiyah Kemudian sebelum Rasulullah sallam masuk Rasulullah sallam mengutus Utsman bin Affan untuk mengecek keadaan kondisi kota Mekah maka masuklah Utsman bin Affan ke dalam kota Mekah dalam keadaan ihram Namun masalahnya Utsman tidak balik-balik ketika itu sehingga para sahabat waktu itu khawatir ada jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Utsman dan kita tahu, Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah pun tidak tahu apa yang terjadi dengan Usman. Sampai dia mengatakan Usman sudah umrah sendiri. Ada yang mengatakan Usman telah terbunuh. Maka tatkala kondisinya sudah genting, maka Nabi SAW kemudian mengambil bayat. Ya, terhadap para sahabat yang dikenal dengan bayat sajaratul Ridwan. Yeah. Inna alladina yubayi'unaka tahta sajarati. Inna ma yubayi'unallah. Yeah. Lakad Ridhoyallah anil Mu'minin ifyubai'una kathatsshaja, fakalimah mafi qulubhim. Afwan Allah mengatakan, ya. Lakad Ridhoyallah anil Mu'minin. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang Mu'minin ifyubai'una kathatsshaja. Tatkala mereka membayar tengkau di bawah sebuah pohon. Jumlah mereka ya. 1.300 orang. Kemudian Nabi SAW mengatakan ini bayat dari Uthman. Rasulullah SAW membayat dirinya dengan atas nama Uthman. Jadi Rasulullah SAW membayat atas nama Uthman. Karena Uthman telah Rasulullah SAW utus untuk ya, mengecek kondisi kota kota pada kala itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Seluruh sahabatku yang membayatku semuanya masuk surga. Kecuali satu orang-orang munafik. Namun orang-orang rafidha mengatakan seluruhnya masuk neraka. Kecuali Ali bin Abi Talib atau beberapa orang. Rasulullah so, mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, kata mereka Abu Bakar di neraka yang paling bawah, Umar di neraka yang paling bawah, Uthman neraka yang paling yang paling bawah, Ali saja yang tidak. Efrani filasani Allah ya, akum akhirnya datanglah utusan dari orang-orang Mekah dari orang-orang kafir Quraisy sehingga kemudian mereka melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umrah terjadilah perjanjian namanya perjanjian hudaibiyah tatkala itu di antara isi perjanjian tersebut hanya boleh umrah tahun depan akhirnya terjadilah apa yang terjadi dan akhirnya Rasulullah sallallahu pun gagal umrah dan tahun depannya Rasulullah sallallahu datang umrah sesuai perjanjian Rasulullah sallallahu datang umrah dan tidak boleh seorang kafir pun yang menghalangi nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umrah maka masuklah Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk melaksanakan umrah Disitulah Rasulullah sallallahu tatkala beliau tawaf di tiga putaran pertama, Rasulullah SAW lari, berjalan cepat. Ya, karena orang-orang kafir mengatakan, lihat mereka dalam keadaan loyo, baru terkena penyakit demamnya kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahawanya kami dalam keadaan kuat. Sehingga Rasulullah SAW melakukan irtibak dengan menampakkan bahu kanannya, bahawanya kami kuat. Dan Rasulullah SAW padahal memang sudah lama waktu itu. Sehingga berlari-lari kecil, namun hanya di bagian yang dilihat oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir lagi duduk, lagi nongkrong melihat. Jadi tak kali di depan mereka Rasulullah SAW lari agak cepat, jalan cepat. Namun di belakangnya jalan pelan. Di depan mereka lagi jalan cepat, di belakang jalan jalan pelan. Untuk menunjukkan bahasanya kami kuat. Sehingga sampai sekarang diabadikan barang siapa yang melaksanakan umroh untuk berputar tiga kali berlari-lari kecil, ya, untuk mengenang apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bosnya kita harus menampakkan kekuatan kepada orang kafir dan membuat jengkel orang-orang kafir. Namun kalau dalam keadaan sudah rame full, maka jangan nekat untuk untuk lari ya. Karena sebagian orang sudah rame padat masih tambah aja berusaha lari. Gimana mau lari? Ya. maju kena, mundur kena, kanan kena, kiri kena, enggak bisa lari. Kalau sudah enggak bisa lari enggak perlu lagi goyang-goyang apa? Tangan ini sebagai perwakilan. Enggak perlu. Sudah enggak bisa sudah diam aja. Kalau sudah enggak bisa jangan goyang goyangin <laughs> ini. sudah kesini yang digoyang-goyang. Enggak perlu. Kalau enggak bisa sudah ya. Ini layu yuqallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membaninya. Hukumnya sunnah. Tidak bisa dikerjakan ya, jangan dipaksa. Setelah Rasulullah SAW, umrah, umrah tulkadza, Rasulullah SAW pulang, Rasulullah SAW nikah dengan Maimunah. Dan ini ada hikmah di balik pernikahan dengan Maimunah. Karena Maimunah ini adalah bibiknya Abbas. Jadi Al-Abbas pamannya Nabi belum masuk Islam, tatkala itu. Sementara dia orang tersohor di Mekah. Dia punya istri Umul Fadl, Lubaba. Ini punya saudari namanya Maimunah. Sehingga tatkala Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah, menjalin hubungan lebih erat dengan pamannya Abbas ya. Kemudian Maimunah ini juga bibinya Khalid bin Walid yang tadi menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam perjanjian Hudaibiyah. Sehingga sallallahu alaihi ada meskipun nikah ya poligami tapi ada hikmah-hikmah yang Rasulullah sallallahu inginkan. Inilah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Intinya lama di sini Rasulullah SAW mandi dari bekas air mandinya Maimunah. Wali Ashabi Sunan hadis yang berikutnya kata Al-Hafidz bin Hajar Wali ashabi sunan Ashabu sunan yaitu Sunan al tirmidzi Sunan Abu Daud Abu Daud al tirmidzi Ibnu Majah Dan Nasai Ini empat buku-buku sunan Nabi SAW Seharusnya seorang muslim di rumahnya Ada buku sahih Bukhari Buku sahih muslim Kemudian sunan Abu Daud Sunan Nasai Ibnu Majah Sama sunan Tirmidzi. Kan inilah buku-buku sumber-sumber hukum ya. Tapi yang ada Tidak demikian Di rumah kita Tidak ada buku hadis Yang ada buku cerita Buku novel ya, Televisi Kemudian video Kemudian apa namanya CD-CD video nyanyian-nyanyian itu yang memenuhi rak buku kita dan itu yang sering kita meroja, ah, sering kita ulang-ulang. Ada pun buku hadis, tidak pernah kita baca, ngelihat saja, tidak pernah apalagi membaca. Di antara kita ada yang tidak pernah lihat namanya Sohib Bukhari, dengar aja, dengar aja sekali-sekali. Apalagi buka, punya aja, punya aja tidak punya apalagi mau, mau buka. Inilah kondisi kaum muslimin. Yang semakin jauh dari agamanya Bagaimana Allah memberikan kejayaan Semangga sementara mereka jauh dari agama Agama mereka Ikhwani, Ashabu Sunan meriwayatkan Iqtasalah ba'du azwajin Nabi SAW Fi Jafnah Ada se sebagian istri Nabi Salah seorang istri Nabi SAW Yang mandi dari Jafnah Jafnah adalah suatu tempat air yang besar ya. Kosa tapi besar dia Diisi air ya. Semacam ember kalau ember besar kalau di tempat sekarang ini tapi terbuat biasanya bukan dari plastik tentunya dari uh, dari tanah atau dari uh, besi mungkin. Fajr liyakta silaminha maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang hendak mandi dari air tersebut. Jadi istri Nabi sedang mandi, kemudian datang Nabi ingin gabung mandi bareng bersama istrinya. Maka wanita ini istri Nabi berkata, ini kuntu junuban, saya sedang junub ya Rasulullah, saya tadi junub maka saya mandi. Jadi dia larang, seakan-akan jangan. Saya tadi junub mandi pak, dari air ini. Kata Nabi Sallallahu SAW, Innal ma'a la yujnib. Atau la ya junub. Dalam riwayat. Air tidaklah terjunubi. Jadi air tidak menjadi junub. Air itu meskipun dipakai oleh orang yang mandi junub, dia tidak ikut-ikutan menjadi apa? Menjadi junub. Jadi Rasulullah SAW tetap ingin mandi bersama bersama dia. Hadis ini kata Ibn Hajar rahimahullah, wa sohahu tirmidhi wa ibn khuzaimah. Disuhahikan oleh al-imam tirmidhi, dan disawaikan oleh Ibn Khuzaimah Rahimahumullahu ta'ala Hadis-hadis ini Zahirnya Membolehkan seorang untuk mandi dengan bekas Air yang telah digunakan oleh orang lain untuk bersuci Hadis-hadis ini Zahirnya menunjukkan air musta'mal Jadi air bekas yang dipakai untuk bersuci Boleh digunakan lagi untuk bersuci Taib bagaimana dengan hadis sebelumnya Hadis yang tadi kita riwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang mengatakan Rasulullah mengatakan jangan seorang lelaki mandi dari bekas wanita. Dari sini para ulama berusaha menjamakkan kedua hadis ini. Mereka mengatakan terlalu banyak dalil yang menunjukkan boleh seorang menggunakan bekas air yang digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mandi. Adapun hadis larangan Rasulullah Sallam bahwasanya tidak boleh seorang mandi bekas dengan air digunakan wanita atau sebaliknya. Ini larangannya, benar ada larangan, tapi tidak sampai pada derajat tahrim, tidak sampai derajat haram. Tetapi hanya makruh tanzih, Hanya sekedar hukumnya apa? Ma? Makruh. Memang kita punya kaidah bahwasanya al-aslu fin nahyi at-tahrim. Asal dalam larangan, dalam usul fikih, asal dalam larangan adalah pengharaman. Sebagaimana al-aslu, ya. Fil-amar wujub. bahwasanya asal dalam perintah adalah wajib, sampai ada dalil yang merubah dari wajib menjadi sunnah. Demikian juga, asal dalam larangan adalah haram. Sampai ada dalil yang merubah dari haram menjadi ma makruh. Di antaranya, praktek para ulama adalah tentang hadis ini. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki mandi dari bekas seorang wanita. Dan seorang wanita dilarang mandi dari bekas seorang lelaki. Ini larangan, asalnya haram. Tetapi ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bolehnya seorang mandi dari bekas wanita. Sehingga para ulama mengatakan larangan di sini, yang tadinya haram, dipalingkan menjadi apa makruh makruh. Paham ya? Yang darinya haram, kita menjadi makruh. Jadi, saya ingatkan, Ikhwan, kita belajar memang butuh sabar, butuh paham, ya. Karena saya katakan, belajar ini ibadah. Antum kira, antum duduk ini tidak ibadah. Antum ibadah. Sebagaimana antum sedang sholat, sebagaimana antum sedang puasa, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, berusaha memahami, itu juga ibadah di si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta katakanlah kepada orang-orang ahli zikir siapa mereka para ulama yang punya ilmu yang tempat bertanya jika kalian tidak mengerti bahkan Allah menggandengkan antara kesaksian ulama digandengkan dengan kesaksian malaikat dan Allah Subhanahu wa taala syahidallahu annahu la ilaha illallahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qism kata Allah Subhanahu wa taala Allah mempersaksikan Bahawasnya tidak ada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga malaikat mempersaksikan hal itu. Demikian juga para ulama mempersaksikan hal tersebut. Ini adalah ya kemuliaan terhadap ahlul ilmi yang luar biasa dalam Al-Quran. Allah menggandengkan ulama dengan malaikat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini. Oleh kerana tidak mudah seorang belajar, sabar, duduk. ya Berfikir, ada yang mencatat, ada yang berusaha menghafal. Oleh kerana kita paham bagaimana jasa para ulama... Yang dengan belajarnya mereka, dengan hafalnya mereka, dengan menulis buku-buku yang kita ambil faedah sekarang, mereka telah menjaga agama ini. Karena Allah telah mengatakan Inna Nahu Nazal Nizikraw Inna Lahu La hafidhun. Kami akan jaga Al Quran dan kami eh, kami yang menurunkan Al Quran dan kami akan jaga Al Quran. Dan Al Quran itu tidak mungkin kita paham perinciannya kecuali dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah mengadakan, membuat ada para ulama yang menjaga hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam hingga detik ini hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dijaga oleh Allah subhanahu wa taala dengan para para ulama ikhwani fillah saniyallahu ayakum saya katakan tadi bahwasanya larangan tadi dirubah menjadi haram menjadi makruh dan ada dalil-dalil lain ya yang menjelaskan bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam ya mandi dengan bekas istrinya istri tadi Rasulullah SAW mandi bareng bersama Ummu Salamah. Dan Rasulullah SAW mandi bareng bersama Aisyah. Aisyah mengatakan, Tadkala Aisyah ditanya oleh seorang, Oleh Urwah kalau tidak salah. Ya Aisyah, Bolehkah seorang suami melihat kemaluan istrinya atau sebaliknya? Bolehkah seorang suami melihat kemaluan istrinya dan sebaliknya? Karena sebagian orang, Salah paham mereka mengatakan tidak boleh. Ya, susah juga ini, tidak boleh. Nih. gimana? <laughs> Aisyah menjawab, yang ini kata Ibnu Hajar dalam nas tentang bolehnya seorang suami melihat kemulan wanita dan sebaliknya karena dihalalkan seluruh tubuh wanita dihalalkan bagi bagi suaminya dan sebaliknya Aisyah mengatakan kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun fayuda fayubadiruni hatta aqula lahu da'ali da'li Saya pernah mandi bersama Aisyah dari satu tempah dalam keadaan junub kami dalam keadaan junub maka nabi sallallahu alaihi wasallam melambu apa melombaiku mendahuluiku sampai aku berkata sisakan buatku sisakan buatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mandi bercanda dengan aisyah radhiyallahu taala anha di antara candaan nabi nabi sallallahu alaihi wasallam ngambil air di luar, ngambil air di luar. tentunya kita tahu tatkala mandinya bareng Ya tentunya tidak punya ember besar di zaman dahulu ya ember kecil. tentu tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam mandi ada air yang keciprat masuk kembali ke ke dalam ini secara logika pasti begitu pasti ada air yang lagi lomba-lomba ketawa-ketawa pasti ada air yang yang kembali Karena saya ingatkan kepada para suami, ya, sering-seringlah mandi bareng bersama istri. Ini sunnah Nabi yang ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau antum mandi bareng dengan istri, maka banyak penyakit hati yang akan hilang, marah-marah jadi hilang, jengkel jadi hilang, sumpuk jadi hilang, stres jadi hilang. Dengan mandi apa? Mandi bareng. Di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwasanya air yang bekas. Digunakan bersuci boleh digunakan. Secara logika pula, kalau kita berwudhu sekarang, bukankah tidak diantara disebutkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air kemudian di, di apa? Di digeserkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tangan bawah ke tangan atas misalnya. Ya. Ya, kalau kita sekarang di tanah air, Alhamdulillah air kencang, kemudian. Dulu enggak air sedikit ditumpahkan diambil Nabi dipakai. Tetakala kalau kita Kenakan air di bagian awal. Bukankah air yang akan kita geserkan ke atas sudah jadi musta'amal. Jadi bekas kan. Bekas air yang di sini. Ini secara logika maksud anak. Bahwasannya air yang bekas itu boleh dipakai. Karena kalau kita kenakan air di bagian depan. Kita mau tarik ke belakang. Ini sudah bekas bagi tangan yang depan. Dan kita kemudian semakin bekas ke bawah. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat dahulu, zaman sahabat sebelum turun ayat hijab. Ada air yang mereka gunakan untuk berwudhu. Laki-laki pakai, kemudian perempuan pakai. Ini sebelum diturunkan ayat hijab. Ini terlalu banyak dalil. Intinya menunjukkan bahawa air bekas... ...meskipun setelah bekas digunakan berwudhu... ...maka tidak masih boleh digunakan. Kecuali kalau memang orang itu merasa jijik. Mungkin sudah bekas kemudian agak kotor tidak. Itulah urusan lain. Kalau merasa jijik, urusan lain. Karena kalau kita tidak gunakan gini... Eh, ...kalau kita gunakan masjid bahwasannya air bekas tidak boleh dipakai lagi... Maka tadi air harus banyak ya, harus dijalankan. Ini membutuhkan air yang banyak karena air bekas sipai nggak boleh dipakai, nggak boleh dipakai, dipakai lagi. Ikhwanillah Zaniyullah wa yihamul, oleh karenanya pendapat yang benar, Allah alam bi adalah pendapat yang mengatakan air bekas pun masih boleh digunakan. Adapun dalil mereka, bahwasanya batu yang dilemparkan untuk jamarat setelah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Kita katakan mana dalil larangan tidak boleh digunakan lagi. Ternyata orang-orang yang mengatakan. Batu yang sudah digunakan melempar tidak boleh digunakan lagi. Mereka berdalil dengan apa? Dengan air yang sudah digunakan suji tidak boleh digunakan lagi. Jadi muletin ya. Yang ini berdalil dengan ini, ini berdalil dengan dengan itu. Intinya tidak ada larangan. Ya. Bahwasannya batu yang sudah digunakan. Kemudian digunakan lagi untuk melempar. Ya. Wallah alam besok. Demikian saja yang bisa anda sampaikan tentang masalah air ini. Besok akan kita lanjutkan. Tentang najisnya anjing dan bagaimana cara membersihkan uh, bejana atau tempayan yang dijilat oleh oleh anjing atau manusia yang dijilat oleh anjing perlu dibersihkannya karena sebagian manusia suka dijilat oleh anjing ya bagaimana cara membersihkannya akan kita bahas insya Allah pada pertemuan besok kalau ada yang bertanya saya persilahkan wabillahalalam bersoap ada yang bertanya silakan tidak tidak mesti harus masalah air masalah yang lain juga boleh ya bagaimana eh silakan Sini sini biar, biar kedengaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang perlu saya tanyakan sini Mbak Stad, mengenai air tadi itu sebanyak berapa kullah Itu saja terima kasih e, Masalah air kullah ini sudah kita bahas pada minggu lalu Ya tentunya saya mengerti karena orang umrah wajahnya berubah-ubah Apa yang minggu lalu sudah datang tentunya sudah tidak ada lagi Kullah ini, eh, sebagian ulama seperti Madhab Syafi'i mengatakan, dua kullah itu ada khilaf daripada ulama. Apa kullah di sini? Kullah itu adalah eh, tempat air, gentong air lah istilahnya. Dan ternyata gent ukuran gentong air ni berbeza-beza Di gentong air di Madinah, berbeza dengan tempat lain, beda tempat lain. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini, ya meskipun suha'ya susah, susah untuk diamalkan. Karena kita tidak tahu gentong yang mana yang mau kita jadikan patokan. Tetapi sebagian ulama mengatakan dua kula itu ukurannya 200, sekitar 200 liter. 199 liter sekian atau 190 sekian liter. Jadi dua, dua kula kira-kira satu drum. Kira-kira satu drum itu 200 liter kan kalau drum minyak tanah. Madhab Syafi'i mengatakan dan juga sebagian madhab yang lain. Kalau air yang ukurannya kurang dari dua kula contohnya 190 liter. Kalau terkena najis meskipun sedikit pun otomatis jadi najis air tersebut. Jadi misalnya ada air, ada sederam besar tapi kurang 10 liter. Berarti kurang dari dua kula. Datang anak kecil, kemudian dia kencing satu tetes saja di situ misalnya. Ini sudah otomatis ternajisi. Kenapa? Karena kurang dari dua kula. Tapi kalau lebih dari dua kula, maka tidak. Tidak langsung ternajisi, tapi harus dilihat dulu apakah airnya berubah salah satu dari tiga sifatnya Warna rasa dan baunya Kalau berubah rasa warna dan baunya karena najis Maka air tersebut ternajisi Kalau tidak berubah maka tidak ternajisi Ini kalau airnya lebih dari dua Dua kula, ini pendapat yang membedakan antara Yang lebih dari dua kula, yang kurang dari dua kula Namun pendapat yang lebih benar Alam Al Sebagai Sebagaimana pendapat yang diimpikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Al Dia mengatakan Saya berharap madhab syafi'i Seperti madhab Imam Malik dalam masalah ini. Kenapa Imam Malik tidak membedakan antara dua kula atau kurang dari dua kula? Semuanya sama hukumnya. Kalau ternajisi dilihat dulu, airnya sedikit atau banyak, saat tidak, tidak tidak ada bedanya. Selama tidak berubah rasa warna dan baunya, air tersebut masih tidak najis. Namun kalau sudah berubah rasa warna dan baunya, betapapun air tersebut kecil atau banyak, sedikit atau banyak, maka sudah ternajisi. Oleh kerana dalam hal ini, Imam Syafi'i menyelisih gurunya. Gurunya Imam Malik mengatakan tidak ada bedanya yang sedikit maupun yang banyak. Yang jadi patokan adalah berubahnya air tersebut. Warna rasa dan baunya. Ada pun imam syafi'i? Tidak. Jika kurang dari dua kula kena najis, otomatis menjadi menjadi najis. Ini dua-dua pendapat para ulama. Ya, Namun kalau saya disuruh pilih, saya memilih pendapat alimah malik rahimahullah. Oleh karenanya, alimah mal di dalam kitabnya Iha'ulamuddin mengatakan, Ya awaddu, saya berharap. Andiakuna madhabu syafi'i kamadhabi malik. Saya berharap madhab syafi'i seperti madhab malik, imam malik dalam masalah air. Kenapa? karena ini lebih mudah bagi agama bagi syariat terutama di kota Mekah dan kota Madinah dulu air sedikit tidak banyak orang tidak memiliki air drum-drum begitu enggak yang ada airnya mungkin gentong kecil atau tempayan kecil sehingga kalau dipersyaratkan hanya kalau kurang dari dua kulah otomatis ternajis kalau kena najis meskipun tidak berubah ini berat bagi para sahabat dahulu terutama ada ada anak kecil atau mungkin ada ada hewan kucing atau apa atau anjing atau yang lain yang mungkin dianggap najis ya Misalnya anjing misalnya ini merepotkan para para sahabat dan tidak direwetkan dari para sahabat bahwasnya mereka pernah bertanya tentang apa bedanya batasan dua kula dengan kurang dari dua kula. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, bukankah kita harus mempunyai ilmu sebelum berbicara lalu bagaimana ketika seorang siswa mengerjakan ujian misalnya ujian agama nasional dan menjawab dengan asal ketika lupa atau tidak tahu jawabannya. Ini tidak jadi masalah ya. Kalau kita diuji, ujian agama, ini kan yang tanya sudah tahu jawabannya, dia ingin ngetes kita aja ya, bukan yang bertanya orang yang ber, ta, ta, e, tidak tahu ilmu terus minta fatwa sama kita, jadi masalah kalau orang bertanya kepada kita untuk dia amalkan apa hukumnya ini, terus kita asal ngomong, ini tidak boleh, haram, tetapi kalau ujian, ya, nah jadi masalah orang dia sudah tahu jawabannya, cuma tahu kita ini tahu atau tidak, Jangan kita jawab, Wallah Alam, Wallah Alam, Wallah Alam, Wallah alam. Ini ujian, sedang ujian ya. Kita coba-coba, saya tahu benar, saya tahu salah, tidak jadi masalah. Ya. Kemudian, pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya melihat banyak perbedaan ketika membandingkan kuburan baki dengan kuburan di tanah air. Seperti tidak adanya nama dan nisan, tidak dipagar dan lain sebagainya. Mohon dijelaskan. Demikianlah yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu SAW, oleh karenya Al-Imam Ibn Qayyim, ya, menyebutkan dalam kitabnya Igo Satu Lahvan, beliau mengatakan, Betapa banyak perintah Nabi SAW disilizi oleh kaum Muslimin, terutama dalam masalah kuburan. Rasulullah SAW banyak hadis, hadis yang mutawatir tentang larangan-larangan ibadah di kuburan. Di antaranya Rasulullah SAW melarang kuburan untuk disemen, mereka menyemen kuburan tersebut. Rasulullah SAW dilarang menulis untuk kuburan ditulis, mereka tulis. Hadisnya ada jelas. Rasulullah SAW melarang kuburan untuk ditinggikan, mereka tinggikan. Bahkan Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan dalam Sahih Muslim. Ali bin Abi Thalib pernah mengutus seorang menugaskan seorang kata Ali, Ali bin Abi Thalib Abdul Hayyaj kepada Abdul Hayyaj Ala abatsuka bima ba'athani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku kuutus engkau aku tugaskan engkau sebagaimana nabi pernah menugaskan saya Ala tadak qabran musyrifan illa sawaitahu kata nabi kata nabi kepada saya jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Oleh karenanya kuburan hanya boleh tinggi satu satu jengkal atau sisa tanah yang itu dikembalikan. Adapun ditinggikan kemudian mewah kemudian dibangun ruangan di atasnya maka ini adalah adatnya orang-orang kafir dan bukan bukan kebiasaan tradisi orang-orang orang-orang Islam. Ya. Ya, jangan disamakan dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan Nabi Sallam itu rumah, asalnya rumah. Rumah boleh ditinggikan kemudian, ya, ada kuburan dalamnya, kuburannya tidak ditinggikan. Rumah Nabi memang sejak dulu sudah sudah tinggi. Jadi jangan disamakan dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dekat Ibn Al-Qayyim, Rasulullah SAW melarang seorang untuk sholat ke arah kuburan, sebagian kaum muslimin sholat ke arah kuburan. Rasulullah SAW melarang untuk sholat di atas kuburan, sebagian orang sholat di kuburan. Artinya, oleh kerana kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka seperti kuburan baki itulah. Ya. Posisinya seperti demikian, tidak ada yang diagungkan. Oleh kerana sampai-sampai Malik Fahad saja, ya, Raja Kerajaan Arab Saudi, dikuburkan dengan sederhana. Tidak ada mewah-mewah, seperti sederhana tidak ada dibuat bangunan tinggi, tidak ada. Sebagaimana England, sebagaimana para sahabat yang lebih muda daripada dia, tidak ada yang. Oleh karenanya, Sirikah sampaikan bawasanya, kuburan di di Saudi kalau kita lihat, benar-benar bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Kenapa dengan kondisi tanah seperti itu? Kemudian kondisi yang sederhana seperti itu, kita bilang kita yang orang yang kaya raya, yang punya mobil sepuluh, yang punya rumah mewah, yang punya istana, toh dimasuk dikuburkan dalam tanah seperti itu. Oleh karenanya disebutkan cerita. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Tadkala diri tanggung oleh seorang amir, seorang raja, pangeran Kemudian menawarkan Syekh Uthaymin ya, Untuk dikasih duit supaya dibangun rumah Kalau tidak salah 7 juta real Saudi Maka dia mengatakan saya, punya, saya sudah punya rumah, di sana rumah saya Orang-orang tidak sadar Ternyata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Menunjuk kuburan, rumah saya sebenarnya di sana Tidak butuh uang sekian Untuk bangun rumah saya, sudah ada rumah saya di kuburan situ. Beda di Indonesia di Indonesia kuburan ditinggikan sehingga angker semuanya, ngeri. Orang ketemu nggak takut gendrwo muncul ya, takut apa nyiblorong, takut apa e, kuntilanat ya, si mana jembatan ancol dan yang lainnya. Jadi yang sunnah sebagaimana yang antum lihat dibaki itulah sunnah yang benar dalam masalah kuburan. Ada yang bertanya langsung? Ada yang bertanya? Apa hukumnya jual beli sukuk, saham dan uang money changer serta emas? Kalau dibolehkan apa saja syarat-syaratnya? Ya, se se seperti misalnya masalah saham, ini ya dibahas oleh para ulama dalam kutub dalam buku-buku fikih seperti masalah syarikah. Ya, ini dibahas dalam masalah saham itu adalah masalah syarikah ya. Namun ada tentunya pembahasan panjang lebar akan tetapi pada dasarnya harus kembali melihat bagaimana bentuk perusahaan tersebut, company tersebut harus dilihat bagaimana bentuk usahanya. Kalau company tersebut ternyata bergerak dalam hal yang haram tentunya jelas, tidak boleh kita beli sahamnya. Atau perusahaan tersebut ternyata praktik riba, maka tidak boleh kita beli sahamnya. Saham itu apa? Saham itu ibarat dari modal. Jadi modal perusahaan ini harganya berapa? Perusahaan ini harganya berapa, kemudian dibagi dengan persenan berdasarkan paham tersebut. Misalnya 1% dari saham ini dijual berapa? Boleh harganya lebih naik, boleh juga turun. Karena perusahaan itu nilainya ada. Ya. Nah, ada orang jual misalnya, seorang bikin pabrik tahu, pabrik tahu misalnya, dia bangun dengan 1 miliar pabrik tahu tersebut. Dia boleh jual pabrik tersebut 5 miliar, boleh? Boleh atau tidak? Boleh, demikian juga. Tatkala pabrik ini dibuat jadi saham, mau dijual berapa pun terserah, kalau ada yang minat silakan Dengan harga saham tersebut. Namun para Allah menyatakan, sebagian perusahaan, tatkala baru bikin perusahaan, sementara belum jalan, uangnya masih di bank semua, Modalnya kebanyakannya duit Maka sahamnya tidak boleh dibeli Kalau perusahaan masih demikian Kenapa? Karena seakan duit beli duit Namun dengan harga lebih mahal Ini tidak boleh Tapi kalau perusahaan yang sudah berjalan Lepiknya para Allah mengatakan Ada syaratnya Di antaranya Tidak boleh modal sebagian besar Dari perusahaan tersebut adalah uang Karena dikhawatirkan terjadi Pembelian uang dengan uang Kalau pembelian uang dengan uang Sahamnya juga uang Ternyata yang beli pakai uang Maka tidak boleh berbeda harganya Harus, harus sama ya. Tentunya pembahasan ini adalah cukup panjang Karena Model perusahaan bermacam-macam. Tidak bisa saya jawab secara umum. Namun hukum asalnya boleh. Bagaimana bentuk perusahaannya baru kita bisa jawab. Contoh juga misalnya money changer. Jual uang. Money changer sama dengan antara jual mata uang. Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya Mata uang yang ada sekarang. Itu hukumnya seperti zahab, emas dan perak. Kalau emas dan perak. Ya, kata Nabi SAW. Harus apa? Harus ya dan biyadin. Ya, harus langsung kontan. Kalau mata uangnya sama, maka tidak boleh berbeda jumlahnya. Kalau mata uangnya berbeda, maka boleh jumlah berbeda, berbeda idha kanaya dan biyadin. Tapi harus langsung kontan tidak boleh ditunda. Boleh-boleh saja. Misalnya seorang punya real, dia beli rupiah. Boleh aja. Ini namanya jual-beli. Kita bilang tukar-menukar, tapi jual-beli asalnya. Barter itulah jual-beli. Kita beli real dengan rupiah. Tidak boleh ditunda. Besok baru saya kasih. Ini hukumnya haram. Tidak boleh. Riba nasiah. Maka harus dibayar. tatkala itu juga tidak boleh di ditunda ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan kalau yang bertanya masalah agama ya. Silakan Pak, jangan malu-malu. Kalau tidak ada ya. Sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan insyaallah besok kita lanjutkan sebagaimana yang sampaikan kita selama tiga, eh, dua hari kita bahas bukuul maram, hari Selasa sama hari Rabu, hari Kamis dan Jumat kita bahas kitab tauhid. Dan besok kita akan bahas tentang masalah anjing dan seputar najis yang berkaitan dengan dengan anjing. Demikian saja para hadirin Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari kesilapan saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semua dan mengumpulkan kita sebagaimana dikumpulkan di masjid Nabi. Dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.